Сторінка тридцять шоста. Тау, табі, тамі, тук, тук, Таумі, там пук, прошепотіла вона чарівне замовляння, яке за нею повторювали обидві ляльки. Раптом Агнія відчула, як ліжко під нею почало хитатися і виростати. Дівчинка покотилася з нього і впала на килимок до ляльок. Перш ніж щось багнути чи крикнути. Вона перетворилася на рожевого гумового пупсика. Вона не могла навіть кліпати своїми новими намальованими оченятами. Чудово зраділа Мар'янка, піднімаючи пупса і ставлячи його на гнуті ніжки. Ми називемо тебе Ельмінією. Це дуже-дуже красиво, чи не так? Так, це дуже вишикано пану Мар'янку, погодилася полониця з Омельяною. «А тепер не на сюди лак для нігтів», – звеліла невгамомна лялька. «Ой, що зараз буде?» – жахом подумала дівчинка, але не змогла навіть заплющити очей. Ну робота почалася. Тоненьким пензлем, вмоченим у лак, Мар'янка підвела пупсикові вуста. Це було досить неприємно, якби Ельмінія, ох, вибачте, Агнія могла... То, напевне пчхнула. Потім умиляна намалювала на її щічках червоний і зелений ластовиня, а полониця, намастивши потилицю клеєм, приліпила на голову шматочки вати замість волосся. Тепер це справжня пана Ельмінія, раділи ляльки. Не соромно буде взяти її з собою. Одягаймося швидше.